Гілки якої від найменшого подиху ронили листя. Один листочок упав йому на плече та довго не затримався, злетів на землю. Яка краса, липи, дуби, трава на землі. Він дивився незрушним поглядом на крони дерев, що палагкотіли, і думав про юність свою на минуло 25 літ. Як латиську стрілецьку дивізію за указівкою вождя революції Володимира Ілліча Леніна перекинули із західного на південний фронт. На станції Новля під Брянськом, готуючись до боїв з Данікінською армією, стрільці подружилися з бійцями бригади Червоних козаків. Скільки було пройдено верст, як у тій пісні «Іркутська і Варшава, Орел і Каховка – етапи Большого Путі». Біля хутора Преображенки пролунала команда «Шаблі на голо!» А потім над строєм, зливаючись ступотом копит, пролунало Ура. Мчав на своєму коні і Едуард. І раптом його неначе степовим вихором знесло з коня. Тобдарив у груди осколок снаряда. Стрілець упав, спробував підвестись, та не зміг. Осколок старчав у ребрах і завдавав тяжкого болю. Тут у цьому сірому, випаленому сонцем Таврійському степу, «Я й загину», – подумав тоді. А зараз, через двадцять п'ять літ, зринула в пам'яті мелодія і слова іншої незабутньої пісні. «Ти, каньок варановий, передай дорогої, що я чесно погиб за робочих». Над пораненим хиталося від вітру стебла ковили і полинові віники. Пахло сіллю, і кров'ю. Над ним бездонне небо Таврії, а ввижався синє небо Латвії отакі ж погожі години осені, рідні липи, дуби і височені ялини в лісах курзами, що, мов, сплилися між собою рясними гілками. Очима налитими слізьми дивив садівник у далину і бачив тойсь сірий, широкий і безмежний український степ, оспіваний гарячою піснею. Сьогодні виповнилося чверть століття, від тоді, коли лежав Едуард в степу тяжко поранений, і над ним стояв його кінь, як вірний друг. Підібрали стрільця червоні козаки. Вони і одвезли пораненого на своїй тачанці до госпіталю. Там Едуардові зробили дуже складну і ризиковану операцію і врятували життя. Безмежний, як море, сірий, випалений сонцем український степ і зелена земля Латвії. Едуард Робертович глянув на небо. Воно було глибоким, посінньому синім і холодним, Диняя, чиста цієї дними небо, та невеселе. На рідній землі копають окопи і споруджують дзоти і доти солдати фашистських окупантів 30 дивізії. Сила величезна. Едуард Робертович, колишній червоний командир, і знає, що сили в червоній армії повинні бути в три чи більше щоб розгромити вкурзами угруповання Шернера. А якщо таких сил не виявиться тут, основні жудари Червоної армії будуть спрямовані в серце Європи, на Берлін. І робота парашутистів, про яких тут говорив асесійський офіцер із власовцем, дуже багато значитиме для радянських маршалів і генералів. А ті парашутисти стали друзями Августа, взяли його до себе в бійці, це велика честь.